Călătorii în clar obscur De Petre Vancea Editura Sport Turism 1984 Citește Maria Enache Clar obscurul corespunde exact liberului examen Eugenio Dors De ce? Je plus de que si mille Am mai multe amintiri decât dacă aș fi trăit o mie de ani. Anii au trecut când mai ușor, când mai greu. S-au adunat experiențe, succese, eșecuri, tensiuni și emoții, bucurii și necazuri, speranțe, proiecte și împliniri. Parcă ieri asistam la prima operație pe ochi, Parcă nu de mult mă prezentam la primul concurs sau luam parte la primul congres științific. Câte zile au trecut de când am fost la prima întâlnire ținând în mână o floare pe care nici astăzi nu știu suport ca lumea. Parcă ieri am sărbătorit bacalaureatul, sau absolvirea facultății de medicină, apoi doctoratul, docența. Parcă ieri de tânăr îmi luasem deprinderea să notez cele petrecute peste zi. Un caiet, două, trei. Vă închipuiți odată ce am cutezat să trec bariera celor 80 de ani cam câte asemenea caiete s-au adunat? În tot acest interval am avut prilejul de a-mi străbate țara, de a cunoaște oameni, de a mă afla în diferite părți ale globului, astfel încât călătoria în timp, pe care mi-am propus-o, devine fără voie și o călătorie în spațiu. În tot acest interval s-au adunat pagină peste pagină semnele unor neîntrerupte experiențe de viață și de cultură, închegând la un loc impresii atât de puternice încât nu le-aș putea nici când șterge din memorie. Dar oamenii, o parte dintre aceștia au fost interesanți pentru mine și nu numai pentru mine. Alții mi-au părut doar interesați și, ca atare, au trecut prin viața mea, lăsând în urma lor doar imagini caricaturi, mirosuri urâte, sunete fără armonie, tensiuni și seisme morale. Dar n-am să mă ocup de ei cu prioritate, pentru că vârsta a domolit pasiunile, a lărgit perspectivele și mi-a dat, sper, o judecată mai dreaptă, învățându-mă să ignor fără pic de regret pe toți cei care nu m-au scutit de amărăciuni. Adăugând la impresiile dobândite într-o viață noianul de gânduri ce se leagă de ele și proiectându-le în lumina experienței pe care ani mi-au conferit-o, voi încerca să le țes în această carte, decantându-le prin filtrul experienței dobândite în ani. Îmi dau bine seama că ceea ce este mai important în rândurile așternute pe hârtia răbdătoare, nu ține atât de volumul informațiilor, de bogăția faptelor consemnate sau de virtuțile stilistice, cât de sinceritatea lor. Dincolo de valoarea afectivă și de valoarea intim personală a consemnărilor, ele și-au dezvăluit însă sensuri mai ample și mai adânci. Au căpătat alte dimensiuni, alte proiecții, alte ecouri. În dialogurile purtate cu mine însumi, cel de astăzi cu acela de acum 70 50 20 sau 5 ani treptat și pe nesimțite mi s-a impus organizarea și dezvăluirea amintirilor adunate din substanța lor precum și din noianul de însemnări de note și extrase din lucrările științifice ca și din corespondența purtată s-a născut gândul ba chiar nevoia imperioasă de a scrie o carte sau mai multe de a pune în circulație o experiență trăită, un destin omenesc, depărtându-mă în relatările mele de subiectivismul ce ne pândește, revendicativ, în asemenea împrejurări. Am căutat tuturor momentelor amintire, tuturor drumurilor și tuturor experiențelor, tuturor strădanilor și confruntărilor, tuturor succeselor ca și tuturor eșecurilor, un loc comun, o dominantă. Mi s-a părut dificil. Și totuși, când locurile și semenii cunoscuți, visele, bucuriile sau decepțiile ce m-au încercat, au început să se rânduiască în secvențe, așteptând să fie încredințate hârtiei, am înțeles că toate poartă amprenta unei singure trăiri și idei, sau, altfel spus, unei singure idei trăite, aceea a luptei cu întunericul, care m-a călăuzit din totdeauna. Oare nu aceasta era condiția necesară, chiar dacă nu și suficientă pentru publicarea unui volum? Va mi se pare că mai trebuie și o editură care să aibă solicitudine, interes și, de ce nu, chiar pasiune pentru o asemenea tentativă. Un vechi adagiu spune că nimeni nu învață din experiența altora. Să fie oare adevărat? Conștiința teoretică nu se ivește precis, ferm, definitiv și dintr-o dată, ci oscilează între socratism, a nevoie de a fi demonstrat și sisifismul istoric, potrivit căruia omul este de-a pur ursilit să ia totul de la început. În acest caz, orice activitate pedagogică ar constitui o activitate inutilă, fiindcă pedagogia, această artă a inițierii, Întemeiază actul învățării pe doi termeni, dascăl și ucenic Ori, o asemenea viziune este evident absurdă Pe de altă parte, noțiunea de dascăl depășește sensul ei concret, fizic Dascăl poate deveni, într-un anume sens, și experiența altuia, și o operă de artă, și un model uman Rol de dascăl poate juca și o reușită, și o eroare ori toate acestea pot ajunge carte. Și dacă cele scrise în această carte pot îndeplini cât de cât o asemenea funcție, atunci nu cumva gestul scrierii ei se justifică? Trăirea este socotită de către anumiți gânditori drept antecamera cunoașterii, pe când eu o consider ca un factor trezitor, absolut necesar. De-a lungul anilor, am învățat să cercetez obiectiv cei doi termeni fundamentale ai cunoașterii, natura și omul, care sunt în același timp izvoarele bucuriilor, dar și ale atâtor suferințe. Viața asigură și produce totalitatea elementelor și factorilor necesare existenței, dar tot ea este autoarea climatului instabil al calamităților naturale și tot în sistemul ei intră bolile, Bătrânețea și moartea. Mă gândesc, pe de altă parte, la polaritatea bine-rău, care a însoțit ființa umană pe toată întinderea existenței. Nevoia de a ajuta pe semenii suferinți, ori neputincioși, bunăvoința, căreia cant nu-i găsește egal în natură, și care creează un climat social rodnic, stimulând energiile pozitive. Apoi sinceritatea și cinstea, responsabilitatea și dragostea, cât și nevoia de adevăr și justiție, toate s-au confruntat nu odată, din păcate, cu teroarea și despotismul, impostura, calomnia, minciuna și câte alte porniri reprobabile. Ca cercetător constat obiectiv virtutea și viciul, binele și răul. Știința produce valori pozitive dar absența ordinii morale o poate transforma în mijloc de nimicire. Și apoi, de ce ne-ar preocupa într-atâta specia în care se încadrează o anumită manifestare a spiritului, atâta vreme cât poarta amprenta autenticității și, totodată, nu încalcă niciunul din canoanele literare? Esențială rămâne adevărul și semnificația trăirilor relatate, deși, în orice construcție țâșnită din sufletul omenesc, transpare firesc subiectivismul celui care a conceput-o. Dar, precum ne-o demonstrează scrierile dintotdeauna, și acesta este iertat. Fiindcă ce-ar însemna într-o carte, cuprinzând amintiri, oameni, locuri, călătorii, evenimente, anularea personalității celui care le așterne? Prin aceasta nu vreau totuși să afirm că, în paginile care urmează, mă voi lăsa pradă reacțiilor proprii, exagerării sau denaturării faptelor petrecute cu mine. Și îmi voi așterne gândurile, îmi voi reface parte din drumuri, voi evoca fapte, oameni, evenimente, dezbrăcate de orice patos, încercând numai să le redau adevăratul lor relief într-o formulare cât mai atrăgătoare, pentru cei care își dau o de a-mi citi viața. Căci acesta este conținutul lucrării de față, propria mea experiență cu strădaniile și împlinirile de ordin profesional, cu luptele și biruințele ei. Există un reper zero, un punct de referință la care revin, de care mă depărtez și la care mă reîntorc, el fiind, într-un anume fel, Declanșatorul, mobilul redactării acestui volum Până la urmă însă mă bucur că din cauză reală a devenit un simplu pretext Planurile s-au dovedit mai largi și sensurile mai adânci Am căutat în mărturisirea de față o imagine globală a frământărilor mele și am redescoperit clar obscurul acest efect în pictură este un ciudat și ambigu joc de lumină și umbră în contrast puternic, ca și viața, ca și dinamica amintirilor. Fără îndoială, nu sunt singurul trăitor al neliniștii morale care îmbracă această formă. Cred că mulți contemporani conștienți trăiesc și gândesc la fel ca mine. Și neliniște, și speranță, și firească angajare, și profundă responsabilitate umană și intelectuală, și bucurie, și nevoia de dialog. Or, cartea aici își găsește rosturile, aici și în viață. Odată cu nevoia de a scrie această carte, m-am confruntat și cu întrebarea legată de titlul pe care ea îl va purta. S-a glosat suficient pe marginea relației dintre titlul unei construcții literare și opera propriu-zisă, pentru a mai încerca acreditarea vreunei alte ipoteze. Importantă rămâne însă angajarea subiectivă. Când am scris un volum de memorialistică, în urmă cu mai mulți ani, am optat pentru Din nou lumină. Titlul acesta răspundea unor coordonate esențiale ale textului scris. Pe de-o parte, el exprima condiția mea de medic-oftalmolog de cercetător în acest domeniu A cărui existența a fost și este pusă în slujba sănătății ochilor Deci indirect în slujba apărării luminii Fiecare bolnav care își pierduse total sau parțial vederea Sau care risca să-și o piardă Și care în urma intervențiilor noastre Depășește această gravă infirmitate Primește din nou lumină Pe de altă parte Întreaga mea angajare pentru găsirea cauzelor unor suferințe, pentru aflarea sau inventarea unor tratamente și medicamente, ca și înscrierea mea de plină în lupta pentru adevăr, progres și dreptate, își puteau găsi o proiecție concretă în conotațiile încifrate în metafora luminii. O carte recentă apărută s-a numit Permanențe, titlu care de asemenea răspundea perfect intențiilor mele adunând articole și conferințe redactate de-a lungul timpului, amendându-le și completându-le cu exprimarea unor gânduri despre întregul sistem problematic prin care m-am exprimat ca medic și, în general, ca om, am socotit că ideile, frământările și convingerile, bucuriile și nemulțumirile, speranțele și proiectele care au devenit cuvânt scris, reprezentau note definitorii și general valabile, adică permanențe ale conștiinței mele, ale vieții mele. De data aceasta, mi s-a impus titlul Călătorii în clar obscur și mă simt dator să mă explic. În decursul anilor am acumulat, cum am mai avut prilejul să spun, nenumărate experiențe de viață și de cultură. Profesiunea, munca științifică, m-au purtat prin toate colțurile țării și prin orașe de-a lungul meridianelor și paralelelor. Călătorii așezate și rag în aproximativ 60 de ani s-au tezaurizat în memoria mea afectivă și au reverberat prin câștigurile lor științifice, culturale, morale, în planul conștiinței. Tabloul lor este larg și divers și totuși inegal. Atâția factori au concurat la plusul sau minusul de lumină cu care s-a încărcat fiecare eveniment în parte. Și la toate acestea s-a adăugat însă și natura particulară, circuitele propriei mele memorii, fie chiar susținută de însemnările și notele făcute la momentul potrivit. Un joc de lumină și umbră guvernează întreaga țesătură a amintirilor. Tablou cu lumini și umbre, care, urmare a unui ciudat mecanism, devine dinamic. Raporturile nu sunt rigide. În mișcarea lor, imaginile ocupă fie centrul luminat al pânzei, fie se pierd în masa celorlalte, parcă topite și înghițite de umbră. Și atunci am descoperit că mă aflu foarte aproape de un concept utilizat cu precădere în artele plastice. La întâlnirea acestor date am avut revelația titlului Călătorii în clar obscur. În 1979 s-a născut ideea unei cărți în care să se adune impresiile, gândurile, roadele călătoriilor, parte importantă a experiențelor mele de viață și de cultură. Autorul interviurilor care s-au transformat în volumul fotografii mișcate, se suse cu atâta dibăcie pânza întrebărilor, încât, din aproape în aproape, mi s-a relevat sensul superior al deplasărilor pe meridianele și paralelele lumii. Cum vechea deprindere de a nota și de a păstra tot felul de constatări și observații îmi punea la dispoziție un material mai mult decât bogat, Premisele erau constituite. Dar din acest stadiu, până la forma închegata a gândului faptă, mai era cale lungă și nu simplă. Cuvintele s-au adunat în propoziții, în fraze, au umplut pagini și paginile au devenit carte. Revenind asupra lor și selectând și organizând și decupând fragmentele, ca într-un nesăbuit joc de cuburi, am recompus o nouă unitate, un spectacol al vieții mele, al lumii în care m-am mișcat, tablou frescă al unor locuri, evenimente, al unor gesturi și fapte, al unor oameni. Primele mele deplasări s-au petrecut în satul unde m-am născut, la Rudari. Am călcat într-o cunoaștere spațiul limitat al casei, și am avut apoi revelația imensității curții. Universul mi s-a lărgit treptat. Trimis cu treburi, împins de curiozitate, am descoperit ulițele și câmpurile, tot așa cum mi se dezvăluia cerul spuzit de stele sau incendiat în zori de soare. Pasul copilului de țăran din Rudari începea fără să știe să măsoare lumea. Îmi amintesc că tatăl meu avea o vorbă pe care mi-o repeta zilnic. Cât te odihnești, Petre, du-te și adum universul de la poștă. Iar mama îmi spunea și ea, Adum de la fântână o garniță cu apă. Cel mai mult îmi plăcea când ieșeam la câmp, iar soarele se revărsa peste câmpia Olteniei. Răcoarea era binefăcătoare, liniștea desăvârșită. Totul îmi era familiar. Totul. Vântul, cântecul păsărilor, iarba, fluturii, mirosul pământului. Nu mă supărau nici măcar mărăcinii care îmi sângerau picioarele. Apoi distanțele s-au mărit. Drumul până la Craiova a fost prima desprindere reală. Și odată cu liceul, Craiova a devenit un spațiu concret Cognoscibil A urmat Bucureștiul, apoi Clujul, ceva mai târziu Iașul În acest interval, viața, studiile, profesiunea m-au purtat peste tot Pe drumurile și prin așezările țării În 1925 am ieșit pentru prima oară din spațiul țării mele Plecam la Paris, la Congresul Societății Franceze de Oftalmologie Eram foarte tânăr și marcat sever de examenul științific la care urma să iau parte. Cea mai recentă deplasare, cea din 1983, m-a purtat la München și din nou în Franța. Scopurile ei au fost tot științifice. Au trecut așadar aproape 60 de ani. În tot acest interval, diferitele întâlniri științifice congrese, dezbateri, conferințe, colaborări și dialoguri, m-au purtat măcar odată în peste 20 de țări din trei continente. Din Mexic în Japonia, din Italia în Suedia, din Canada în China, din Anglia în Uniunea Sovietică, din Spania în Iran, din Franța în Grecia, din Irlanda în Republica Federală Germania, din Republica Democrată Germană în Turcia, etc., etc. Aproape 60 de ani, mii, zeci de mii de kilometri, sute de oameni, de obiceiuri, de tradiții, manifestări culturale și științifice, prieteni, colegi în marea și neîntrerupta lupta a medicinii pentru sănătatea omului. Fiul țăranilor din Rudari a călătorit în toți acești ani ca medic român Reprezentând școala medicală românească alături de alții ca el Așadar, nevoia de a pune în circulație experiențele acestor drumuri își avea o bază obiectivă În fond, ce este și ce rol joacă în sine călătoria? Știu că există o bogată literatură în acest sens Genul vechi a avut câteva perioade de vârf iar astăzi, când condițiile concrete ale deplasării au permis apropierea depărtărilor, când și nevoia firească de dialog a lumii se face tot mai simțită, trăiește o recrudescență impresionantă. Se călătorește în scopuri diferite, cu mijloace diferite. Turismul este una din patimile secolului. Am înțeles încă de la început că, indiferent de obiective, modalități, durată, Călătoria nu poate și nu trebuie concepută decât ca gest de cultură. Ea presupune pregătire, curiozitate și receptare, ea este un act cu virtuți educative, confirmă sau infirmă puncte de vedere, înseamnă cunoaștere și implicit autocunoaștere. Spuneam cândva că am întâlnit și eu turistul performer pentru care important este numărul de kilometri și lista obiectivelor bifate. Am cunoscut și turistul snob, tot așa cum am avut prilejul trist de altfel, de a identifica turistul surdomut și orb, care nu este în măsură să comunice cu lumea, fie pentru că nu are ce-i spune, fie că nu-i poate spune nimic, fie pentru că este blocat în prejudecăți, fie că este lipsit de criterii. Nu despre ei este vorba, deși numărul lor este destul de mare și, cred, numai o activitate educativă profundă și o literatură adecvată îl pot sancționa în timp. Călătoriile mele au stat prin excelență sub semnul științei și, ca urmare, nucleul fiecarei deplasări l-a constituit tematica conferinței, congresului sau dezbaterii respective. De aceea, în mod firesc, notele mele de călătorie s-au confundat nu odată cu ceea ce îndeopște se numește memorialistică. Asemenea domnului Jourdain făceam proză, adică în sensul meu memorialistică, fără să știu. Este cunoscut faptul că specialiștii scriu lucrări de filozofie, de artă, de știință și tehnică, de literatură, de muzicologie sau de altă natură, fie concepându-le ca stricte discipline și devenind prin aceasta tratate de științe exacte, sau elaborându-le dintr-un unghi personal și imprimându-le astfel un alt caracter foarte înrudit cu arta. Un exemplu în sensul acesta ni-l oferă însă și istoria, care este indiscutabil o știință în sine, dar filtrată prin optica și stilul colorat al autorului, se poate preface în literatură. Mulți scriu memorii în care oglindesc evenimentele la care au participat efectiv, ori le-au trăit numai ca spectatori. Dar memorii înseamnă și reconstituirea unor cercetări științifice ori tehnice care au condus la descoperiri de o valoare inestimabilă, precum și redarea unor momente de spiritualitate ce au zămislit mari creații artistice, al căror ecou în perioadele apariției lor evident nu poate lipsi din lucrare, așa cum nu poate fi omis nici climatul etico-social al epocii evocate, întrucât natura orântuirii și moravurile existente și-au pus amprenta definitorie asupra creatorilor care le-au dat viață. Un alt gen practicat de iubitorii condeiului îl constituie și amintirile propriu-zise, înglobând în cuprinsul lor prezentări din trecutul autorului, ori, după definirea lui Søren Kierkegaard, imagini reactualizate în conștiință cu o coloratură afectivă. Jurnalul intim este o formă de nemurire a unor trăiri și experiențe personale, valoarea însemnărilor zilnice fiind determinată în egală măsură de personalitatea autorului, de semnificația faptelor consemnate, cât și de strălucirea stilului în care sunt așternute. Dar câți dintre cei care se încumetă a ține un jurnal din fragedă tinerețe, dispun de puterea selectivă a faptelor inserate, ori au perspectiva unei juste înțelegeri a întâmplărilor trăite doar într-o singură zi, și cu atât mai puțin a coordonatelor, uneori atât de încălcite, pe care se desfășoară o existență întreagă. Oricare ar fi însă lacunele acestor două specii literare, amintirile și jurnalul, Cred că ambele pot cuprinde momente spirituale de o excepțională semnificație, suplinind prin acestea întinsele demonstrații teoretice sau alte multe detalii tehnice. În ceea ce mă privește, m-am lăsat absorbit numai de medicină, de această arta vindecării celor în suferință, în care se adună, ca într-un joc perpetu de observații și ipoteze, toate științele despre natură. Iar în clipa când mi-am dat seama că medicina care cercetează toate bolile și tratamentele lor nu poate fi cuprinsă în totalitate, după afirmația lui Claude Bernard, am optat pentru o ramură a ei, oftalmologia. Așadar, paginile care urmează cuprind în sensul cel mai larg călătoriile unui oftalmolog. Evocându-le, am căutat să refac un traseu uman, o experiență, Cartea de față fiind un drum prin timp și prin spațiu, supus spiritului critic al perspectivei prezente. Și totuși, nici eu, nici colegii mei, nici organizatorii diferitelor întâlniri internaționale n-au pierdut prilejurile oferite pentru a cunoaște oamenii, arta, istoria și natura locurilor respective. Câte amintiri, zeci de observații și note... Câte păreri nu mi s-au prăbușit față în față cu realitatea și câte altele nu s-au validat. Ba mai mult! Viața darnică mi-a oferit ocazia să pot reveni de mai multe ori în aceleași locuri. Dar toate acestea s-au petrecut pe parcursul a 60 de ani. Și eu însumi nu mai eram același de unde firești modificări de optică și apreciere. În tot acest interval, dezbaterile internaționale la care am participat, așezate cronologic, îmi apar fiecare în parte și toate la un loc, momente în care și prin care s-au exprimat condiția mea umană, statutul meu de medic și cercetător român. Și am simțit că tot ce am auzit și am văzut, ca și tot ce am spus eu la rândul meu, nu îmi mai aparține numai mie, că am obligația să spun și altora Spuneam cândva că omul de știință are obiceiul, determinat profesional de a gândi tipologic, reducând oamenii complexitatea realității la tipuri ideale, categorii, etc. de a sistematiza masa diversă a informațiilor culese Acest lucru operează și în cazul călătoriilor Accept categoria de călătorii construite rațional de omul de știință, în care mă integrez și eu. Spre deosebire de el, călătorul obișnuit se lasă încărcat de impresii culese, de cele mai multe ori la întâmplare. Se ajunge pentru această categorie ca toate aceste impresii să fie absorbite fără vreo ierarhizare a semnificațiilor, existând a minării factorului calitate de cantitate fără ca prin aceasta să dispară bucuria receptării și, evident, starea de mulțumire. Nici omul de știință, nici oricare alt călător care își construiește cu atenție și sistemă drumeția, nu este ferit de invazia impresilor, fiindcă conștiința lui teoretică poate fi dominată de omul sensibil. Este însă de presupus că examenul rațional, înscris în stilul de muncă și în proiecția inițială a călătoriei, va domoli furtuna observațiilor. Drumețul care străbate o țară, turistul care descoperă un oraș, omul care dorește să stabilească legături directe cu alți oameni, călătorul, într-un cuvânt, încearcă să rețină tot ceea ce a cunoscut, tot ceea ce a auzit, a văzut și a discutat. Fotografii, desene, note, însemnări, vin să sprijine memoria supusă continuu valului de informații. Se creează un sistem de referințe care se integrează structurilor intime ale fiecărui călător. Albumul rezultat din asemenea experiențe devine așadar un tezaur de date și sentimente. Ceea ce scapă acestui sistem de referințe, ceea ce se pierde în indexul riguros al albumului, este viața, Viața propriu-zisă Și, totuși, când ideea acestei cărți a prins corp, s-au evit alte semne de întrebare Cum să aranjez întregul material? Puteam alege un criteriu strict cronologic, urmărind lanțul celor aproape 60 de ani de drumeție Puteam alege o structurare spațială care să-mi permită gruparea tuturor notelor legate de aceeași zonă văzută și revăzută de câteva ori era mai greu să încerc o așezare tematică, pentru că, în marea lor majoritate, deplasările mele au avut o singură motivație și un singur obiectiv, dialogul științific. Și atunci, atunci a intervenit un alt factor exterior călătoriei, un imperativ propus de viață, și l-am acceptat. De-a lungul celor peste 80 de ani de viață, am putut stabili câteva momente reper, evenimente, gesturi, acțiuni, a căror rezonanță s-a dovedit decisivă în plan moral, psihologic și profesional. Despre copilăria și tinerețea mea am avut prilejul să vorbesc într-o altă carte, cum, de asemenea, am evocat etapele formării și exprimării mele socioprofesionale. Există însă pentru mine o perioadă care a topit în numai doi ani, și infern și paradis, și bucurii ale realizării și recunoașterii, și nefericirile determinate de grave confruntări, și căldura zâmbetului a prieteniei și recunoștinței, lumina pe care o conferă sentimentul datoriei împlinite, dar și frigul provocat de răutatea ofensivă, de arbitrarul birocratic activ, de întunericul nedreptății. Deci, ani, reper, definitoriu pentru tot ce a fost până atunci și pentru ce a urmat. De aici voi începe. Apoi voi lăsa liber gândul să migreze înainte și înapoi, condus de conexiunile pe care singur și le va stabili.